Info zintzilik, zintzilik irratiaren informazio atala. Bueno, kaixo zintzilik irratiko kideak, hemen info zintzilik atal berria estrenatzen. Eta, bueno, gurekin daukagu beste aldean, e, zarautza aldean daukagu e, irrati bat ba, oso, oso laguna dena, arraio irratia zarautzkoa. Eta, bertan, daukagu, bapateko unibertsoa irratxa joko Bikide, Markel eta Joritz Apakexo, jori Joritz Apakexo, Gabor, edo hartzaldeon, Alpa, edo bonon emititzen, <laughs> emititzen eta errepikatzen da, etentzungo da, ba, momentu guztietareko baliarria izan da din <laughs> Oida, ero eh? on Hori eh? da, hori da, hori da, on <laughs> Bueno, ba, bueno Gabor, Markel eta Joritz daukagu, telefonaren beste aldean Eta, bueno, guk hemen oregetan, bagaukagu gazetxea, talautzen, badute, gazetxeare bai, gutzutzulo, amets, fabrika okupatua, mitikoa, mabos urteia, ja, bezeko dituenak. Pertsonaki, ba, horre esperientzia f, batzuk, bizi izan ditu, bilera, eta topak, topaketako goratu nahi dugu, estatumaiako irratilibren topaketak, duela, lau, bos urte, berez managoia, ja, gutzutzulon bertan egin zirela, eta hain bagauz, hainbat badigera, eta, bueno, eta orain, bueno, zuek ezakit nola bizi ezuten, ezakit gazetxearen zein belaunaldian zareten asirakoan, ondoren, edo, baina, bueno, pixkat, komentatu ezak ezute horretako genari, e, nola dan putzutzulo, nola bizi ezuten, edo? Ba, bueno, ne, nik uste en, gaur egun dan bezala ulertzeko, Hulertu e, behar dala nola hasi zan ez, eta ze aurrekari izan zitun. E, ez dakit zuen kasua izango gara, baina putzu zulu ez da zarauzko lehenengo gaztetxea izan. E, lehenengo gaztetxea ez dakit laroge garna inguruan edo okupatu zuten gaur egun tren eraikina. Mm. Eta hori hortik segituan zituzten, eta erora gontzane bai Manuela deitzen zan. Gaztetxeak, ba, ez dakit, ba, bost bat urtezeo egon zian, bila ba, Manuelako ereikin egin. Eta garrion fotomuzeun deituriko. Hor, ba, 2000-ako ah. martxuan, ba, desalojo nahiko violento batekin, ba, gaztiak kalean utzi zituen arte. Eta horita gero, eto hori esan, kontatu diguena da, eh? gara gortan oso oso gaztiak dinan. Bai. Hor, eto hori esan, ba, basan bortu muguko bat, ba, gaztiak kaldean eta Eite zituela gau bela batzuk eta hola, eta kanpaina baten bitartez, iritsi izan momentu bat, ba, babes maia altua zehona eta li fabrika honetara sartu ziala, jundan urria, ba, ama gustu ulte. Mm -hmm. Eta guk gara hortan, ama urte egin bilok, eta nik pixka bizizan mm -hmm. ba hori, ba, gurasuak egin noizia, megin ba, etorri grupearen kontzertu marabioz hortak, guta-gutarrake ikusik ditun hemen, escape parka irik izuela, ba, pixkat. Mm -hmm. Umetako oroitzapen horiek nik, ba, askat, ez dakit, margaleketan. Bai, nire bueno, kasuan, ba, gazte etxetik egan ba, berroa eta metroa edo bizi naiz. Eta, eta, bai, guk e, egarren fizioan bizia eta guk edo ez, etxetik egan jarraitu ba, okupazio eta eta inaugurazio prozesua zala e, parta pila bat, eta Eta bueno, hini gauratzen nahi zen da, nahiakin ba, ikastolara juna horretik e, skateparkea juten gengela ez. E, hemen danetik, danetik egon da, danetik dago. Baina bai, hasierak behintzat, hori, ba, mar urtekin edo, ba, hori nahiakin juten gengela. Eta bueno, gero ja, ba, berandu etorri zian, ba, hainbat ba, bilera eta hainbat... Kontzertu eta hainbat bertsozai, gozta? Bai, geroa poliki-poliki ba, hurbiltzen poliki hasi ginen nik uste ba, gazteki jenak bezala hasi eran ba, kontzertu, kontzertu eta beriltxarrekin kontzertu eta asko goratzen haiz augurasuak e, ikusi e, nahi zuen kontzertu batea eta holako poliki-poliki da ni adibese mezu ortsi urte nituela ba, obran eko garantzitsua intzen gaztetxean da bertan hasi ditzen. Ba, obratikan, gero asamblea, agendia egin harreman egin ezagutu ba, sarautzen nirea antzeko ezin egonak eukizitza azken jendia, antzeko ba, guztobatuke bai, eta ba, saretzen azteko behaiekin. Eta nipiskat hortik han bizi izan dut azken nengo mm -hmm. zazpi hortiak, hortik ba, bizi izan ditut bere gora berekin. Mm -hmm. ba, eta hor murgiltzen hasi ginen, e, bagenekin hamar urteko segurtasun bat eukik bagenekala gaztetxe hontan eta gero ja, aztekinela baian eoten, eta poliki-poliki mamoa e, atera urbiltzen, hor? Aizala. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo, ba, behitu ba, ze gauzak, no? Ba, txiki txikitatik ezagutzetik, ba, bueno, gaur egun arte, ba, bertan gaztetxean, bueno, militatzen, edo, bueno, biljerak egiten, edo parte hartzen aktiboki, kasu honetan, ba, bueno, arraio irratiarekin. E, ni, galitu nahi nizuen, gaur egun, bueno, ze, ba, bueno, proiektu pila da pasa diren hortikan, hori, balakit, baina gaur egun ez dakit, e, arraio irratia, aparte parte, aipatu zuten, ez da, e, baita ere, skatepark, eta bar, ez dakit, zen dauden gaur egun, oz egiten diren, horre putzutxulon, bakit mm -hmm. o batzimaratu nahi baze zuten, baten-baten egiten baten zana, gaur egun, ez, baina, bueno, beizak, mm -hmm. zel da, e, ba, baina, bueno, idei bate egiteko, ez, eh, ze, ze movimentua zegoen, eta dauen, hor mm -hmm. putzutxulon. Bueno, honekin igual behar bada, eh, kopuru ere jatsi da, baina bai, azkeneko urtetan behintzat, eh, ba, bueno, badu bertso eskola bat, baina ez lokal fi, finkoik eta bertso eskola bat, bertso skolako talde bat behintzat eta zenbait momentutan bi talde ere ba, elkartu, elkartu izan dira elkartu izan gea uzuzolan bertan, eh ere bildu, bildu izan dira, Gaztea asamblean ba bilerak ere bertan izaten dira. E, bueno, jantoki beanokuak ere ba hain besteko ez, baina ba bueno, behin, ostegunetan ere izaten zian, gero ja maiztasun e, ba, hori igual no, eh gaitasunan arabera aldiketa gehien. Ore da. Gero, bueno, eh, arraio irratiai patutaba, bueno, eh, zara eta zara utzi zen egu ere badago eta bideak ere kontzertuak eta antolatzen zituzten. Eh, Ni guztet, nire ikuspe ditu gero, badala putzu zulo eh, autogestibua, eta hortik abiatuta eta filosofia baten eh, maitzatik, Arago ere, baela nere uste sarautzek badakala gabezi hondbi bat, eh kulturgune kultur edo bat ez daukala. eta nik uste ut e, horren utxune asko bete, bete izan ditula urte askotan eta betetzen ditulan horri batean, ba, gaur egun ere putzuzulok, ezta. Eh modelo hor dago, bai, baina baina bueno, ba nik asko modatzen dala baitzaldi batuta, Sinea edo Antzerkia, ezta? Nik uste ut, ba bueno, ba Ba, kartelo, kartelera hori edo, ba, zabaltzen dula putzu zulok, ez da? Mm -hmm. Ezeko nuke, eragileaz gaine bai, bai, e, euki ditu la putzu zulok, inguruan e, urteko zita izan dean, ba, hoietako batzuk, ez? E, esateako, kopla txapelketa Euskal Herri osotikan etortzala jendea, zarrerak zeitu anbukatzea gala, ba... Mitikoa, bai. Ba, ja, ja mit, mito bihurtudan den hori. E, mm -hmm. Zara usko, bezio gauare bere zila da. E, Nun, ikusi esakizun jendeak instrumentu bat eh, nola heldu ez dakila, eta urrengo hastean eh, urtza baten uh -huh. ba, edozen talde jotzen, eh, kentzazpin jotzen aste zaizu, eh, igual beste talde bat igotze zaizu eta aste zaizu edo zer jotzen. Ja, bertsio gaua, eh? Olida. Olida. Olida. Olida. Olida. Bai, bai, bai. Ogeta talde eta hola egon izan dira. Eta... <laughs> bai. bai. Eta hori, eragile ez gain, hori, eh, Markelek esan duen bezala, ba, kultura iteko da leku oso garantzitzu izan da, ez? Izenak esate bezala, nahi zait egin nola jarri zioen, amets fabrika bat izan da amagozturtez, eta horien izaten jarraitza du Bai, bai, gaina hemen, eh, zait, ez dait, antologiko ikeragarriak, hondi ez? Anestesia, jodume se lava, ruperregue ya se aspira un lagun, o... horticora el cartusitun ¿Vale, eta... Anestesia bigelag betesitun Bigelag betesitun, a pantallat jarrizan, esta ondoko ondo gela Venga, bando cat anestesia, <risa> <risa> corazón de sapo, eh, corazón de vaa Va vai, buen vai. show vai. Aún, mira, vai, vai, vai Vai, tal de asco, taña, bueno, eh Eraikina, un, un día da, eta bueno, gauza asko iteko ba aukera ematen du. Horria, zuen gaztetxean aldean igual areto fisiko handiagoa badaka. Hori, ori, ori da. Ori bai. <coughs> bai, pato dezu nadierez ba, no utxune hori, ba, kultur mailan ba, hor dago la ba, kutsutxula or, betetzeko, osatzeko. Da claro, orain e, datorkizue ba, proiektu hau, salberdin proiektua eta udalak ia da lotu zuela konstruktorakin antzadenez, ba, bueno, zutsutsulo eta inguruko guzti hori da, eh? Zebeisten ari direna. Bai, ez dakite... E, e, eh? Bai, ez dakite entzuliak e, ezagutzen duen inguru hau. E, Garaibatian hau e, poligonon nahiko zabala zan, eta poliki-poliki denak eraizten jundia azken urtetan. Eta hori, Iaz IAS zian gure eraikin maite honi kilimak e, iten. E, Nik esango nuke, guk beti ikuste genula laba, Ma, mamori badator, badator, badator, da nahi xok handia intzin, iaz udan ba, eskabagora gaztetxean, zati joitxo bat, e, bota zuten ez, ba, eskeipatka izan zen hori, jendiak ez desara iluzio egin zera azparlitsi eta, ba, eskeipatka izan zen hori, eta gero, tlastero muguan erabiltze genuen beste pabiliotxiki bat, eta, ba, hori bota zuenean nahi bintzat, ja, bertan ikusi honen, da, ja... Triste, dit triste jartzen hasin nintzela desanek, yeah. Otman. Ba, mm. mm. normala, normala, ba, leku bat, no, ba, txikitatik ezagutzen dezuna, eta bat gauza ikusi ezutena, eta oh, egin, eta bapatean, ba, joda, ikustea, eraistea ba, etbalo. Bai, bueno, hori zantzaren, ba, zati bat bota zutela ez, ba, iaz, e, e, aipatu ez zuten zati hori, momentu zereikina, sutida go Bai, bai, hori e, esan, esan lege hontxer bai. dan da la eh, eskom brotarteko ohasio hasi chiki bat eta ezin hobeto mm. irudikatzen aurten ba urte urlenean irudiak ez ba kastetxia gainean bere ohasio horrekin ez dakite ikuste gaukera mm. egokiezuen baina baina hori ezin hobeto claro. irudikatze hori da dana eskombrua eh, makinak obrak ja. eta erdi eldien batzak hutsakak hutsutula sutu momentu bere kolore guztiak egin gela arrosaneta da nabien Horiek, horiek, horiek amaten, jo, ba, bai, iludiosografikoa, bai, bai, bai. Eta, e, orain, bueno, ba, ez dakit, bai, migoiko galdera, baina, e, orain, orain zer, ez, e, orain zer, ba hain ba, gauza egin dezute, bueno, beintzat, imaginatzen dut, ba, asamblea da, eta zaudeten pertsona, ba, mantenduko dezutela estruktura hori, e, naiz eta fizikoak izan, baina, bai, no, ba, pertsonen, no, zera, Ba, ba, zekur hori eta ezakit zerpentsatuta da, zerbait pentsatuta da zuten o antolatzeko edo itzegu inalak zuten zerbaitu dalaekin mm. edo ezakit ezakit nola ikusten zuten asuntua etorkizunean hmm. bueno, Zeraztuta edo bentsat ekarbi gadei daun zerbait da ba, beste alternatibat edo beste eraikuntza ikuntza batian e, ba, hemen egiten deun Berdina, emengo ekintza berdina gaurera ehaman daiteken, e, beste leku fisiko batian egon arte, ba, ba ez gala moituko hori garbi. Eta, bueno, bestalde, en, eta hemen ja, Arraio Erratian propaganda pixka bat ere ingo deu, en, Arraio Erratian, huevugu nian sartzen, maldin bazeate, eta grabazioak atalean sartuta hor ba, badao, duela hia hilabete edo, ba, putzuzulo oshakel asambleatik edo ba herri batzar bat eh emantzan eta bueno, ba, orduko, e, orduan goiz eta arratsalde ba, bi herri batzar e, izantziean eta orduan ba esandakoak eta bueno ba xe hau edo azalduta yeah. ba ba naidunak e, e, sartu dailla arradioerratik go webunean arradio.eus eta mm -hmm. bertan ba, ba azalduta Ba, ba o, ez da pixkat, ze puntutan, Bai, bai, no? bai, ba, ba, ba. bertan, ba, gure, gurek i ba, igande gauetan, hauntzaren eh, gau erdiko ez duela programakoak, eh, intzuen, ba, horren ba. inguruko zaio bat intzuen, ba, egun, egun nian bertan, ba, bertan esandakoak eta, azalduz. Baina, egual pixkat, mm. e, guk, xeretuko degu hemen, ba, nola, oen dala urte ba, justu, gudala uteskondian aurretik hasi zirgin jan pixkat, e, eh, moskio txiki batekin, eh, gaztetxiak intze, E, galdera itegenion herriai eta tartean baita mm. aurkestentzian ba, hau hautagai oiei eta hortik gantiraka hasi ginean, ba, piskat, e, negoziak eta horietan ze izango zan ba, gaztetxean etorkizunaz ez? E, Markelegondo esan mm. duen bezala beste alternatiba guk egokitzan jotzen duen alternatioa dukik arte ez galakon moituko baino garbi da gau gure deula gure, gure gaztetxeeko proiektu hau ez deula nahi eraikinea soldatu ez? Ereikina baina zeu segio dala, lehenu esan desun bezala, ba, estruktura horrek aurrea jarraituko dula. Claro, claro, bai da, bueno, gazte, txikia, gazte txia 15 kapainia bat izan zan, e, ia, marza jarri zenotela, piskat aktibatzeko ez, ba, erriko jendea, edo, bueno, gazteria, edo, e, bai, bueno, jendea bentzat, ba, galdera bat egiteko bere buruari, ea gazte txarekin ze bertatuko zan, ez? Imajinatzek, ba, erantzuna jaso, jaso zala. Bai, bueno, hor... E, ba... Zehazteko, al, zehazteko ibalgai epatu, ez da? Ba guk negoziak eta edo, bueno... Ba... Alkatiak egin... izan ditugula. Orduan ere, ba, mai inguru hartan... E, orduan ere, Arrai Dirratia eta... Zarezko hitzan... Elkarlanean egin ba, mai inguru hartan ere... Ba... Bueno, ba, prestagertu zen alkatia hitz egiteko, eta... Eta, bueno, ba... Ba... Era izan ba, negoziak eta prozesu hori edo bueno biltzeko prozesu bat abiatzea eta, uh -huh. eta eta bueno une oro hori eh beste gaztetxe bat izan arte edo pisa izan esan du na ez ba beste gaurrengo jarraitzeko berme bat izan arte ba ba ez ginela moituko Eta, bueno, gaur egun goera, egoera ola, pixka bat azaltzeko, ba, osteunia bertan izango da plenua, eta pleno hortan, mm. ba, zehaztuko da, ba, lehiak eta publiko bat era, bueno, lehiak eta publiko bat e, jarreko dela abian, ba, ere ikinak, edo enpresak edo aurkezteko, nahi duenak, mm -hmm. eta, eta ondo horren, etorreko dira, ba, Ba, lehiaketa horren uh -huh. bosketak eta... Yeah. Dirudinez, diru ba, emategu, lehiaketa horren bidez erosiko ala local bat. Nun, bo, alkatiak e, ja publikoak izan e daka. Nun, gero gaztetxe erabilera emango gozaion lokal bat erosteko. Uh -huh. Ba, lehiaketa bat martxan jarriko gula, ba, ez dakit, ez tegon da, no? ja, ba, hori, zeituan. Uh -huh. Eta uh -huh. kokapena ko hor salberdin horren inguruan baitaren joko da oekiz utz ez. Poco apenas idagokionez guk hasiera eh, baten ba exigentzi eh, bezela jare genun herrian izatea nahi genula uh -huh. baino lehenengo momentutikan ba, ohentxe gaudena baino pixkat kanpoago jarriko gintuela esan ziuen ez dakit bai saroz pizkat esagutzeo ba, eroski inguruko en, Industria gune hortara bihiratu nahi gaitu, eh? Bai, bale, bai, araba kalea, eh, hortiko, bai, bale, bai Bo, Bai, ez da egit, kale bai, hazein dan zehazki, baina, bai, e, zarostik sartu da Gazteizea autogusia zuazenean, zarautzen sartzen da, inguru hortan Zaten zula, bai, kaguen dio zarosko para da hori, ba, inguru hortan da, josti <laughs> Bai, bai, <laughs> bai Bueno, ba, bueno, fizikoki... Bueno, importante da izatea, baina oso oso, asko, oso importantea da, ba, mamilla, eh, eta zuek agengotea eta jendean egotea eta arrantzut bate ematea. Horria. Ba, ezakiz zerbait eh aipatu nahi baduzute honen inguruan o zerbait eh, bueno, aipatu zute estegunean, plenoa da hola. Horria. Eh, más berrira, eh, eta zuek Eta da etxariki, no zoen artean, no, aurrengo pausuak zintzu izango da Ba, hori, e, ba, diru di hori, e, hostegunean egingo da plenoa onartzeko, diru partida hori erosketarako, eta lehiak eta onartzeko, eta gero, hortik aurrera izango litzakeia, ba, e, itzarmen bat e, itea, esleipenana, Zebaldintzeta. zebaldintzetan egingo den esleipen hori, ba, autogestioak, giltzak zen egulkiko ditun, nola eramagoan materiala, ba, olako gauzak eta ja jasehaztu berko genitun. Mm -hmm eh Alkatiakekin. E, hori izango aurrengo hilabetetako gure, gure barruko lan hori, ez? Eh eta lana fisikapei internonal biltzabak higu, baina bueno, 100 aldun gehiena tratatzen saiatuko gea. Ja. Bai, terreno hortan sartu ginean edo bueno, edo proiektua momentu honetan da on lekuan dago, batez ba, ere bermatu nahi genulako, ba, etorkizun batean, eta ez, etorkizun hurbil bateako bakarrik, baizik izik eta, bueno, ba, ba, hemen dikurte batzutako gazte horiek ere, ba, ba izan dezaten, ba, zarautzen gaztetxe txe bat ezta. Beste bide batzuk ere bat zeuden, baina, baina berme hori hain bai bales genuen ikusten ezta, eta, bueno, ba, badirudi uh -huh. proiektu honek e, izan dezakela jarraipen bat, Eta bueno, asmo horia da e, bakio ba terreno hortan jokatuta ba bueno, ba beste arau batzuk eta beste beste muga batzutan jokatzen dala, ez? eta bueno, ba ez beti hon daitekela azken orduko inprevisto hoietako bat, eta edo zer gauzu espero daitekeela, baina bueno, momentuz beintzat, ba ba etorkizun horri berairako apostu dainda, bai. ezta? Horria. Oh, <hazien> Baiz, eh bueno, ba Ba, ari patzu ezun, ba, eh, tozkizunekoa ah, gazte horiek, ba, eh, aukera bat duzen, ez? Zuek izan zenuten bezala, bere garaian, ez? Eh? Ba, gaztutxe bat ez dutzeko, ba, txikitatik, eta normaltasun guztiarekin. Baina, hau bitartean, denbora tarte bat egongo egon da, e, zuek lokala gabe geratuko zaretela, ez? Eh? Hori, eta... e, bueno, hori e, zan, beste maragorritako bat dakaguna jarrieta da, zarautzen ah. ez egotea momenturik gaztetxe gabe. Alegia, ah, vale. haurengo gaztetxea presteukitzea hauera izten dute neako? Bale, bale, osa momentuz, putzut zolong jarraituko ez zute bestera ikina bintza, la hmm. arte. Hori da, guk esan behin da berriz esaten egin bezala, beste leku bat duki arte, hemen dikanez gaituzte moituko ez da. Hori ba, eta, ba, ba. eta modu berdinean ulertu behar da baitere, bai bala, arraion, arraion emisioa ez da, arraio kere ba... Claro. Bueno, noske, eh, batzutan ba, arraio irratiko eta ba kokide batzuk, baina 1 bueno, ba, euro eh arraio kidiak ere ba, aktibo aktibo eondia, ba negosiaketetan eta bueno, beintzat asamblea batzutan eta bueno, ba, elkar lan bat ere da, eta bueno, arraio irratiak ere garbi ikusten du, ba, ba, beste zerbait egon arte ez dela moituko eta inundigino arraio irratiek beintsate estiola ba oh, yeah. emititzeai utziko, ez, inungo momentuan. Bueno, ea, ea ladan. e hala dan, bestela bueno, entzena tren bat gara, orrea Rosako guztiak, eh? arraio irratierekin ze gertatzen den? Bai, bai, bai, Bueno, ba hori bueno, ba, argitutare bai, ba beintsak pututzula arte, ba aurrengo toki berria ba No, ba ba hor eh hor egongo da ba hor berri leku berria izango bezutela beintzat, eta arraio bezala debait, bueno, ba oso garrantzitsua da, hor egun, ba, bai futzutzulo eta bai arraio bezalako proiektu autogestionatuak ba zerotik hasten direna geienetan eta pues ba, akibu, ba bezala, ba hori, ba mm, diruatasoak bihurtzeko kanpainaak eta gauta kantolatzen eta materialak eta hor ba, ibiltzen garela beti gora bera Eta baitza ba, bueno, bat izatia, beharrezkoa denez ere bai, ba baita ere, ba ba, bueno, baitare, ba gero gendearentzako ikustea, ba bueno, gauza egiten diren eta fruitu horiek jasotzea oso polititza izaten da ere bai bueno, bat utzutzulkoa, ba guri berteizatu horietan eta sintirigratia mentza bat da hoietako ba, da, arraio irratia eta ba bueno, ez da zerbait gehitu nahi ba ez dute Elkarri zeta honi, agian pasatai gana, ikantzea, edo? Ba. E, ba, Bestei gabe, oker ezpana hoen dala gutxi izan da horiretako gaztetxen urturen nare, bai? Ogei, o ba, ogei, ogei, bat egin behar nien aste honetan, ta ez dakit gara ez zibiliko nahi zen, baina egiteke laukaz, bai? Ogei zian usteetez? Ogei, e, ogei zera hori bai. ba, usteemen, bai. da eta ez usteko galtzen dazkazuen aukera, bai, zintzilik bai gaztetxea, nire bertan izan hau da n Eta leku egara da gazo eta ez usteko galtzen, ze mobi bada, Augustio. <laughs> oh, Gero, hoi da, hoi da, hoi da, mantendu bar da horre, <hums> oia, oia. <hums> oia, oia. <hums> bai, <hums> marketing Marketin pixka ditu bai, batetik putzuzu lotik esan, ba, bueno, besterik gabe dola nahiko inertziz ateatako zerbait izan zela, ba, kamisetak eta poltza batzuk atearen ditu lu ez da, eta, mm. eta kontuatzeko ba, bukatu egin Eta nik herri batzarrean agertutako ba, jandiak eta poltxe eta kamise eta hauen salmenta haina azkarregak eta injendetzu izateak, ba, pixkat nik uste, erakusten dula ez. Gaztetxe, gaztetxe indartxu baten goze hori edo edo bada hola herrian. Eta ero bestalde, ba, atzo orkestu zulara erratiak ba, ikasturte hontako programazio berria, bi biberrikuntzakin. Eta aurten ere, ba, 8 irratsaio hemen gela horretikan zuzen-zuzenean azteleenetik igande bitartean eta ba, hemen Oroki eta ba, herri eskolako Herrieskolako ikasleak ere ba behen parte hartzea baukatela eta, bueno, hori, ba, pixkanaka, pixkanaka, piskanaka ba, hori ere ba igual bermatzen ari dala, ezta da, arraio irratilla baduelako ba 14 ba, urte eta 15 urte ere indituzten ba programa batzuk mm -hmm. Baina gu nahiko berriak gehala esaten denun arren, ba bueno, ba ja urte ere badulako eta bueno, ba ja badato zelako eta programa berriak eta bueno, ba neurri badalako, eh, bai irratia eta baita gaztetxea, ba, bueno, bermatzeko, ba beste, beste ariketa bat beste estrategia bat edo Oida, eta ja, tokeekera harrapatzen, angakarrapatzen dira. <laughs> <laughs> pues mekaguen dio, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo. Jue, bueno, ba, Markel eta ba, 1000, 1000, 1000 ezker, espero de hor, putzutzulo berria den, zango den toki hortan, ba, ba, mantentzia gauzak egin, eta edo, gehiago hobadi da, pues hobetore bai. Oida, Oida ezkerregazko zuai, hauza emateatikan sauzko gaztetxeai, eta sauzko irrati liburriai. Pues ya, ahora Zarauz, está ahora a Putuchulo, está ahora a Rayo, está Proyecto Autogestina ori, ori! ¡Venga, es que liasco! ¡Venga, a verte! a verte!